להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשילו, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, כהנים לה'. ויהי היום, ויזבח אל קנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ולכנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, וה' סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר ה' בעד רחמה.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 והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכו תבכה, ותדור נדר ותאמר. אדוני צבאות, אם רעות תראה בו עוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ותתיב לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. וחנה, היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיקורה. ויומר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? הסירי את יינך מעליך. וטען חנה ותאמר, לא, אדוני. אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. ויען עלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך. ותלך האישה לדרכה, ותאכל, ופניה לא היו לה עוד. וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני אדוני. וישובו, ויבואו אל ביתם הרמתה. וידע אל קנה את חנה אשתו, ויזכריה אדוני. ויהי לתקופות הימים, וטהר חנה, ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל. כי מאדוני שילטיב. ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו. וכנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עדי גמל הנער, והביא אותיו ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, <עש> עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם אדוני את דברו.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 אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי השאלתי הוא כל הימים אשר היה הושאו לאדוני. וישתחו שם לאדוני.